Posloucháte audioverzi článku z pravodajské sekce portálu Šachy.cz, která vznikla díky spolupráci s Elevenlabs. Páté kolo na mistrovství Evropy družstev bylo posledním kolem před dnem volna, který připadá na dnešek. Škoda, volno mohlo být v pátek, kdy je v České republice státní svátek. Bylo by to symbolické. Dnešní volný den jistě přijde vhod všem hráčům a hráčkám, kterým se doposud moc nedařilo. Česká republika se v open sekci potkala s mladým týmem Slovenska. Naši byli favorité, alespoň podle ratingu. Rating však není všechno, záleží na momentální formě a jiných okolnostech. Naši hráči si jistě uvědomovali, že Slovensko má nebezpečný tým a Slovákům role outsidera určitě moc nevadila. Mohli jen překvapit. A překvapili. Na první šachovnici proti sobě zasedli David Navara a Jerguš Pecháč. Byl jsem zvědavý, zda Jerguš zvolí Kozijovu obranu ve španělské hře Zahrajeli David 1e4 nebo zkusí něco solidnějšího. Jerguš si vybral berlínskou variantu a David zvolil anti-Berlín, charakterizovaný tahem 4d3. Slovenský hráč však přesto překvapil. Tah 9a5 se nehrává a otázkou je, zda někdy někdo ze světové špičky takový tah použil. Ale pamatujeme si pecháčovou partii, kdy zahrál tah A7a5 už ve třetím tahu španělské hry, takže proč ne teď? Navíc je to jeden z tahů, které doporučuje šachový motor. Stejně jako po tahu A7-A6 si černý vytváří ústupové pole pro střelce a bílému stěžuje případný postup B2-B4, takže nejde o nelogický tah. Zhruba 10 minut David zvažoval, jak rozestavět své síly a jeho vývin figur se mi celkem zamlouval. Ani černý si nemusel naříkat, ale po 18 střelec bere F3, však stojí bílý zřejmě lépe. Píši zřejmě proto, že dám na hodnocení šachového motoru, ale hrát pozici černými figurami v reálné partii by mi nevadilo. Vznikla ostrá pozice, v níž měl lepší šance bílý, protože jeho figury se dostaly k černému králi rychleji. Lepší šance však ještě neznamenají výhru, protože v pozici byla spousta možností a oba hráči museli počítat velmi konkrétní varianty. Ve 30. tahu mohl David zahrát 30 E5, Místo toho přišlo 30F3. Po 30E5 získá bílý velkou převahu, tak proč 30F3? Nemyslím si, že David Tah 30E5 neviděl, ale po 30E5 je v pozici hodně variant k propočtu a David měl na hodinách už jen necelých pět minut. Problém byl v tom, že i když v mnoha variantách získával bílý figuru, černý by za ním měl tři pěšce a odhadovat takové pozice s minimem času není nic příjemného. Po skoro čtyřminutovém přemýšlení přišel tah 30F3, takzvaný družstevní tah. Tah, který nic nekazí a bílý má stále převahu. Takové tahy často volíte, když jde o hodně. Hrajete nikoli jen za sebe, ale za tým. Předpokládám, že být to normální turnajová partie, David by nezaváhal a tah 30E5 by zahrál, i kdyby jej neměl spočítaný do konce. Problematický byl až následující tah 31F6. Bílý odevzdává třetího pěšce, ale k jeho smůle už černý stačil přeskupit své síly k obraně krále. I tady se dalo hrát 31 E5, i když už by to nebylo tak silné. David se k tahu E5 nakonec stejně dostal, ale až po chybné výměně dám a k tomu měl černý pěšce víc a výrazně lepší, možná vyhranou, pozici. Nervy však zřejmě zapracovali i na druhé straně. Ve 38. tahu chyboval i Jerguš, když po skoro minutovém přemýšlení zahrál nic neříkající tah 38 věž F8 Těžko říct, jaké duchy viděl po 38 král H7 S více než dobrou pozicí po 38 věž F8 A následných výměnách přešla hra do remízové věžové koncovky Hezká a bojovná partie tai Dai van Nguyen prohrál s Viktorem Gažíkem Ván vlastně ani nehrál tak špatně, jen měl smůlu, že jeho soupeř hrál velmi dobře Van měl černé figury a hrála se skotská hra. V nešťastném 13. tahu přišlo 13 dáma D5 a i když to motor označuje jen za nepřesnost, podle mě je to prohrávající tah. Vtip je v tom, že to je začátek špatného plánu černého. Který šel na D5 dámou zřejmě s myšlenkou postavit střelce na D3, 17 střelec D3. To se černému skutečně povedlo. Problém byl v tom, že nedocenil vazbu střelce na D3. Viktor tím získal dost času na to, aby ideálně rozestavil své síly. V jedné chvíli dočasně obětoval pěšce, ale když dostal věže na sedmou řadu, bylo jasné, že pěšce dostane zpět i s vysokými úroky. Skvělá hra slovenského hráče. Na třetí šachovnici rozehrál Štěpán Žilka proti Juraj Druskovi poměrně plochou variantu karokanu. Buď věřil svým spoluhráčům, nebo zná svého soupeře, a zvolil zahájení, o němž věděl, že soupeři nemusí vyhovovat. Buď jak buď, Štěpán dostal velmi dobrou pozici, kterou sice Stockfish hodnotí jako vyrovnanou, ale na mě, být černým, by pozice po 28 věž A4 zrovna vyrovnaně nepůsobila. Bílý tam sice nic konkrétního nemá, ale jeho figury jsou až nepříjemně aktivní. Nedivím se, že se to černý pokusil radikálně vyřešit tahem 29 B6, Snaha o uvolnění se byla dost nešťastná, protože Černý přitom přišel o pěšce. A když si k tomu ještě naskákal koníkem do pasti na okraji šachovnice, nenechal si Štěpán svou příležitost ujít a partii s přehledem dovedl až k vítěznému konci. Čistě teoreticky měl hrát na čtvrté šachovnici Richard Stalmach, protože doposud se hráči na čtvrté desce střídali. Kapitán však postavil Honzu vykouka, kterému nedělalo žádné potíže odremizovat černými Samira Sahidiho. Zápas Česko-Slovensko tak skončil remízou 2-2 a oba týmy se v tabulce posunuli mírně nahoru. Muži zatím hrají velmi dobře. Bohužel nelze totéž říct o našich dívkách. Nedaří se jim a k tomu ještě včera vyfasovali poměrně silný tým Italek, které se sice stejně jako naše děvčata také plácají u dna tabulky, ale rozhodně mají na to, aby se nakonec umístili někde ve druhé desítce. Pomalu si začínám zvykat, že všechny partie Julie Movsesian končí remízou bez ohledu na to, jaká je pozice. Remízou skončila i partie s Elenou Sedinou, korektní remízou. Natálí Kaňákové se v partii s Olgou Ziminou nepovedl přechod ze zahájení do střední hry, 13 D4. Stála sice o něco hůře, ale pozice byla obrany schopná. Její šance se ovšem notně zhoršily, když se lekla černých věží na druhé řadě. Natálie místo braní na B6, 24 jezdec bere B6, nechala jezdce na okraji šachovnice, kde neměl skoro žádnou perspektivu. Přišla pak o pěšce i o partii. Hra nataši Richterové na tomto turnaji na mě nepůsobí dobrým dojmem. Hra je dost těžkopádně a pravidelně se dostává do celkem krutých časových tísní. Co je jí platné, že v určitém okamžiku vyrovná hru nebo dokonce získá převahu, když se pak dostane do časovky a je ráda, že zahraje smysluplný tah? V partii s Teou Gueči se dostala do časovky dvakrát. Poprvé před časovou kontrolou a podruhé s přidaným časem. Moc se nedaří ani Olze Sikorové. Po včerejší partii s Elizou Kasy má sice na svém kontě 50% bodů, ale jsme zvyklí, že Olina umí hrát i lepší šachy. Partie s Elizou Kasy nebyla nudná ani špatná. Bílá odevzdala dámu za tři lehké figury, a vznikla zajímavá koncovka. Přes časovou kontrolu prošly obě hráčky s čistým štítem, ale pak udělala naše reprezentantka v těžké koncovce hrubku. 47 střelec F5, která jim měla stát celý bod. Naštěstí se kasy v těžké pozici moc dobře neorientovala a místo postupného utahování šroubů zbrkle postupovala volnými pěšci k poli proměny 49 F3. To umožnilo Bílé odevzdat jednu lehkou figuru za volné pěšce a remizovat partii. Po volném dnu se muži utkají z Itálií, ženy čeká tým Norska.